atoko Soko Bilkurako ondoion e, nagusiena edo argi gelditu zitzaigu. E, Udalgobernuak e, orain indikan ere, ba, uno, fiskalitatean eta e, udal politikan, eskubiko politikak egiten dituela, argi ikusi zen hori ba, obarien eta araudi fiskalaren aldaketan, Baita tarifetan ere ba, pinar aparkalekoaren privatizazioan eta guk bueno, ba, bere garaian aurre kontuetan zabalduetako, esku zabaltze hori ezkerrera bidea hartzeko eta politika ezkerretik egiteko, herritarren beharrei erantzuteko politika hori ba ez dutela horrendikan ere hartu eta hori da pixka bat atzoko osoko bilkurako gure ondorioa ba, pixka argi guztearena no, eskubitikan eta peperekin e, egindako eta ateratako ba, puntu gaienak. Eh aipatu hotelaren adjudikazioa onartu egin dela, 12 mil euroko inbertsio bat egingo da ba hotela eta hotela ez den e, gainetzeko zerbitzuetan ere. Oteran adjudikazio hau batez e, onartu zen, baina e, proiektua osoki ez Ez, hori da ez, pixat eh, en proiektua, bueno, adjudikazio onartu egiten da Mugaburu enpresaren alde, baina atzokoan bueno, Mugaburu berak eskatuta, bazegoen eh, obari bat, eh, bueno, eraikuntza eh, inpostuan, horre uniko lagitamagosteko obari eskatzen zuen, eh, proiektuaren arabera, larun mila euroko diru zarreraukiko lukeudalak eta obari hori hon hartu eta goita-bos e, mila eurotan gelituko litzake. Ba, bueno, ba, bizi dugun egoeran, e, atzo esan genuen, opari bat iruditzen iru zitza egula e, enpresari diru, bueno, obari hori ematea, Eta ezin genuela onartu ez, eh? etikoki ez da politikoki ezitz egula zentzuzkoa iruditzen irundar horok ba, bueno, bere zergako horreindu behar dituen ean eta bueno, enpresa bat, eh? korrelako aktivitate ekonomiko bat martxan jartzea ba, bai oso ondo dago, baina eh, ez da nahikoa danik uste beraien zergak ere oraindu behar dituzte horregatikan horre gure boska kontrakoa izan duzen eta bertan ere ba, bueno, horreare den guk izan ginen bildu izan zen talde bakarra kontra gozkatu zuena. E, hotelaren proiektua, ez da orain goa, San Juan Plaza berritzerako garaian udal gobernuak argi utzi zuen e, hotelaren proiektua hor barneare zijoala, hori e, bultzatu nahi izan bute, zailtasunak izan dire ere, ba, enpresa baten interesa agertzeko, e, ba, negoziaketak izan dire edo bueno, ba, eskaintzak, hain bat enpresei, badirudi zentzunetan eta obari hau kontonar duta, udal gobernuak hotela bai alabai egitea bilatu duela. Argi dagoena da, da e, udalak eh, eskubiko politika bat iten duenean, Horendikan ere, beraien buruan, eraikitzearen e, politika dagoela, beraien argudioa da, hor budalak ez duela, asienti ere jartzen, baina eraiki da eta gure beldurra da, eraiki, eraiki eraikita beti gauza kutxi gelditzea. Horendikan ere, ba, uno, ba, politikak ezkerretik egiteak dakar, Gaur egun ditugun eraikinak pixka ba, bueno, bat zaindu daudenak e, bete eta ba, bestelako politika hori egitearen egia da. Ba, beraien e, proiektu, San Juaneko proiektu guztian, lehenagotik egon eginak onbarko luketen edo gure iritziz ba, un, udal e, bulegoak, edo, hau dute horiek bai direla udalaren edo herriaren erabilerako. Baina otala udalaren kontu ez duanez hor ba, dago gure ustez. Arazo, ez da horregatik beraiek bultzatzen dute, eta pixka bat horretan sartu dire buru belarri hori egin egin eta egin nahi zutela.